Розділ 45. Ткач Макрин, до чиєї оселі принесено Вініція, обмив його, дав йому одяг і нагодував, після чого молодий трибун, цілком відновивши сили, заявив, що цієї ж ночі розпочне подальші пошуки Ліна. Макрин, який був християнином, підтвердив слова Хілона, що Лін разом із старшим священиком Клементом. Вирушив до Остріану, де Петро мав хрестити цілу общину прихильників нового вчення. Сусіди християни знали, що Лін позавчора доручив такому собі гаю пильнувати свій будинок. Для вініця це було доказом, що ні Лігія, ні Урс не залишилися в ньому і мусили теж вирушити до Остріану. Ця думка дуже його втішила. Лін був старий. Йому важко було ходити з-за Тибря ж до далекої Номенанської брами, повертаючись звідти на Затибря, і він, ймовірно, поселився на ці кілька днів у якогось із одновірців, за Мурами, і разом з ними – і Лігія, і Урс. Так вони уникли пожежі, яка взагалі не перекинулася на протилежний схил Есквіліну. Вініцію всьому цьому вбачав зволення Христа, відчував на собі його піклування – із серцем охопленим любов'ю, більш ніж будь-коли заприсягнувся в душі відплатити йому всім життям за ці явні знаки милості. Тим паче він поспішав до Остріану, відчукає Лігію, відчукає Ліна, Петра і забере їх куди-небудь далеко, який-небудь із своїх маєтків, хоча б і на Сицілію. Римось палає, і за кілька днів зостанеться від нього тільки попелище, Тож навіщо мають залишатися серед лиха та такого розбещеного люду? Там, оточені гуртами дисциплінованих храбів, житимуть у тиші та спокої, усі під покровом Христа, з благословенням Петра. Тепер би їх тільки відшукати. Було це справою нелегкою. Вініцій пам'ятав, як важко діставався він за Тибря, за півої дороги скільки довелося йому кружляти, щоб дійти до портової дороги, тож вирішив обігнути місто з протилежного боку. Рухаючись тріумфальною дорогою вздовж ріки, можна було дістатися і Міліївого мосту. Звідти ж, оминаючи пінці повсади сади Помпея, Лукула та Салюстрія, вибратися на Номинанську дорогу. Це був найкоротший шлях. Але і Макрин, і Хілон не радили не йти. Вогонь не охопив, щоправда, досить її частини міста, але всі ринки і вулиці могли бути повністю забиті людьми та їхніми речами. Хілон радив рухатися через Ватиканське поле, аж до Фламінієвої брами, там перетнути ріку і посуватися далі із зовнішнього боку мурів, за садами Аціліїв до Соляної брами. Вініцій після короткого вагання вирішив послухатися поради. Макрин мусив залишитися, щоб охороняти будинок, але роздобув двох мулів, які могли знадобитися Лігії в дальшій подорожі. Хотів також додати і раба, та Вініцій відмовився, припускаючи, що, як уже з ним було, перший ліпший загін претуріанців, зустрінутий в дорозі, підкориться його наказом тож, не зволікаючи, разом із Хілоном вирушили через Янікульське поле до Тріумфальної дороги. На відкритих місцях тут теж були табори, та пробиратися через них було легше, бо більша частина мешканців тікала до моря портовою дорогою. За Септиманською брамою Вініці і Хілон поїхали між рікою та чудовими садами доміціїв. Могутні париси, яких світилися червоно від пожежі, не би від променів призахідного сонця. Дорога ставала вільнішою. Часом тільки доводилося їм пробиватися крізь потік селянства, що сунуло до міста. Вініцій підганяв свого мула, як міг. Хілон же, їдучи вслід за ним, розмовляв упродовж цієї дороги сам із собою. Ось пожежа залишилася позаду, і тепер гріє нам спини. Ніколи ще на цій дорозі не було так видно вночі. О, Зевсе, якщо не спустиш зливу на цю пожежу, значить не любиш Риму. Силами людськими не загасити такого вогню. Місто, якому підкорялися Греція та весь світ. А тепер перший ліпший грек може пекти свої боби в його попелі. Хто на таке сподівався? І не буде вже ні Риму, ні римських володарів. А хто захоче ходити по цьому попелищу, коли вистигне, і посвистувати, той посвистуватиме в безпеці. О боги, посвистувати в такому світловладному місті. Хто без греків або навіть із варварів міг на таке сподіватися? Одначе свистіти можна, бо купа попелу, зосталася вона від вогнища пастухів чи від спаленого міста – це лише купа попелу, що й рано чи пізно розвіє вітер. Кажучи це, Хілон час від часу обертався назад і дивився на хвилю вогню зі злостивою і разом з тим радісною міною. Потім мовив далі – «Гине, гине, і не буде його вже більше на землі. Куди тепер світ посилатиме своє зерно, свої маслини, та свої гроші Хто в нього вистискатиме золото і сльози Мармур не горить Але кришиться у вогні Капітолій перетвориться на руїни І палатин стане руїнами О, Зевса Рим був на кшталт пастуха Інші ж народи Ніби вівці Коли пастух був голодним Різав одну завець З'їдав м'ясо І тобі, отче богів Жертвував шкуру Ох, морозбирачу, хто різатиме тепер і в чиї руки вкладеш пастуший бич? Бо Рим палає. Так добре, ніби ти його сам підпалив блискавкою. «Поспішай», – підганяв його Венецій. «Що там робиш?» «Оплакую Рим, пане», – відповів Хілон. «Таке ж місто Юпітера». І якийсь час їхали мовчки слухаючись у пожежі та в шум пташиних крил. Голуби, яких величезна кількість гніздилася на привіллах і по містечках кампанії, а також різноманітні птахи з-за моря та з навколишніх гір, сприймаючи заграву пожежі за сонячне світло, летіли цілими зграями на осліп у вогонь. Мініцій перший порушив мовчання. «Де ти був, коли спалахнула пожежа?» Йшов до свого друга Євріція, пане, бо тримав крамничку біля великого цирку і розмірковував якраз про вчення Христове, коли хтось закричав «Вогонь!». Люди громадилися біля цирку, шукаючи порятунку та з цікавості. Але коли полум'я охопило увесь цирк і, крім того, почало спалахувати в інших місцях, треба було подумати про власну безпеку. Чи ти бачив людей, що кидали смолоскіпи в будинки? Хіба я тільки це бачив, внуче Янея? Бачив людей, що турували собі під дорогу мечами. Бачив бійки і розтоптані на бруківці нутрощі людські. Ах, пане, коли б ти на це дивився, подумав би, що варвари захопили місто і вчиняють різанину. Люди навколо кричали, що настав кінець світу. Деякі зовсім тратили голову і відмовившись од наміру тікати, чекали бездумно, коли їх охопить полом'я. Другі збожеволіли, треті вили з розпачу, та бачив і таких, які вили від радості, бо, пане, багато є на світі злих людей, що не здатні оцінити добродійство милостивого вашого панування і тих справедливих законів, на основі яких віднімаєте у всіх їхнє майно та привласнюєте його. Люди не вміють погоджуватися з волею богів. Вініцій був занадто поглинутий своїми роздумами, щоб помітити іронію, яка звучала в словах Хілона. Він здригався від жаху лише на думку, що Лігія могла опинитися серед цього сум'яття на цих страшних вулицях, на яких розтоптано людські нутрощі. І хоча він уже разів десять випитував Хілона про все, що той міг знати, Звернувся до нього ще раз. А ти бачив їх в на власні очі? Бачив, сину Венери, бачив дівчину, доброго ліїця, святого Ліна і апостола Петра. До пожежі? Так, о, митро, до пожежі. Але в душі вініця з'явилася підозра. Хілон не бреше? Тож, притримавши мула, поглянув грізно на старого грека і запитав. «А що ти там робив?» Хілон знітився. Хоча йому, як і багатьом, здавалося, що разом із загибелью Рима надходить край і римському володарюванню, але поки що був сам на сам із Веніцієм, пригадував, що той заборонив під загрозою страшної кари шпигувати за християнами, і особливо за Ліном і Ліією. «Пане», – сказав Хілон, – «чому не віриш, що я їх люблю?» Саме так. Був в Остріані, бо вже наполовину християнин. Піро навчав мене ставити доброчесність вище за філософію, тож дуже горнувся до людей доброчесних. А до того ж, о пане, я бідний, і коли ти, о Юпітере, розважався в анції, я частенько голодував, сидячи за книгами. Тож сідав біля муру в Остріані, бо християни, хоча й самі бідняки, більше подають милостині ніж усі інші, разом у зяті мешканці Рима. Привіт цей видався Вініцію переконливим, тому запитав уже не так грізно. «І ти не знаєш, де на цей час поселився Лін?» «Одного разу ти покарав мене за цікавість, пане. Жорстоко», – відповів Грек. Вініцій замовк, і їхали далі. «Пане», – сказав трохи згодом Хілон, не відшукав би ти дівчину, коли б не я. Але якщо її знайдемо тепер, не забудеш про бідного мудреця. «Матимеш дім із виноградником біля Меріоли», – відповів вінці. «Дякую тобі, Геркулеса!» «З виноградником?» «Дякую тобі!» «О, так, з виноградником!» Минули пагорби Ватикану, що світилися червоно від пожежі, але за навмахією звернули праворуч – аби, перетнувши ватиканське поле, наблизитися до ріки. І, переправившись через неї, дісталися фламінієвої брами. Раптом Хілон притримав мула і сказав, «Пане, прийшла мені в голову гарна ідея». «Кажи», – відповів Веніцій, «між Янікульським пагорбом і Ватиканом, за садами Агрипіни, є підземелля» з яких добували камінь і пісок для будівництва цирку Нерона. Послухай мене, пане, останнім часом юдеї, що їх, як знаєш, багато є на Затибрі, почали жорстоко переслідувати християн. Пам'ятай, що вже за божественного Клавдія такі там були заворушення, що імператор змушений був вигнати їх з Риму. Тепер же, коли повернулися, і коли завдяки піклуванню Августе почуваються в безпеці, тим зухваліше принижують християн. Бо я ж бо знаю, я бачив, жодного едикту не було видано проти християн, але юдеї звинувачують їх перед префектом міста, що вбивають дітей, вшановують осла та проповідують те невизнане сенатом вчення а самі б'ють їх і нападають на їхні молитовні будинки з такою жорстокістю, що християни змушені ховатися від них. «Що ти хочеш цим сказати?» – запитав вінці. «А те, що синагоги існують відкрито на Затибрі, але християни, щоб уникнути переслідувань, змушені молитися таємно і збираються в покинутих сараях за містом або в піщаних кар'єрах. Ті, що мешкають на Затибрі – Вибрало собі оцей, що утворився з причини будівництва цирку із різних будинків вздовж Тибру. Тепер, коли гине місто, прихильники Христа напевно моляться, знайдемо їх силу селену під земелях, тому радив би тобі, пане, щоб ми заглянули туди мимохідь. Але ж ти говорив, що Лін вирушив до Остріану. вигукнув роздратовано в Вінніцій. «А ти мені пообіцяв будинок із виноградником біля Миріоли», відповів Хілон. «Отже, хочу шукати дівчину всюди, де маю сподівання її знайти». Після того, як спалахнула пожежа, вони могли повернутися на Затибря. Могли оминути місто, як ми робимо оце зараз. Лін має дім. Хотів, може, бути ближче до нього, щоб глянути, чи пожежа не охопить і всього кварталу. Якщо повернулися – тоді присягаюся тобі, пане персифоною, що застанемо їх на молитві в підземелі, а в найгіршому разі розпитаємо про них. Маєш рацію, веди, сказав трибун. Хілон, роздумуючи, звернув ліворуч до пагорбу. На мить схил цього пагорба заступив їм пожежу так, що, хоча найближчі виступи були освітлені, самі вони опинилися в тіні. Минувши цирк, звернули ще ліворуч і заглибились у лощину, в якій було зовсім темно. Але в темряві Вініцій помітив багато маятливих вогників. «Це вони!» – сказав Хілон. «Буде їх нині більше, ніж будь-коли, бо інші молитовні будинки згоріли або повні диму, які все затибрє». «Так, чую спів», – сказав Вініцій. «Дійсно». З темного отвору в пагорбі долинали людські голоси. Ліхтарики зникали в ньому один за одним. Але з бічних лощин з'являлися все нові постаті, так що через деякий час Вініцій і Хілон опинилися серед гурту людей. Хілон сповзи з мула і кинувши підліткові, що йшов з боку, сказав «Я служитель Христа і єпископ». Потримай нам, молів, і дістанеш моє благословення та відпущення гріхів. Потім, не очікуючи відповіді, всунув йому в руки повіддя і приєднався разом із Вініцієм до натопу, що рухався. Незабаром увійшли до підземелля і посувалися далі при слабкому світі ліхтариків темним коридором, аж поки прийшли до широкої печери, з якої, очевидно, ще недавно вибирали камінь бо на стінах виднілися свіжі його злами. Було там видніше, ніж у коридорі, бо окрім світильників і ліхтариків, у печері горіли смолоскипи. При їх світлі розглядів Вініцій цілою кліний натовп із руками, простягненими до гори. Ні Лігії, ні апостола Петра, ні Ліна він тут не бачив. Натомість оточували його обличчя урочисті і схвильовані. На деяких він бачив очікування, тривогу, сподівання. Моготливе світло відбивалося в білках їхніх підведених очей. Під струмував поблідих, як крейда, лобах. Одні співали пісень, інші грачково повторювали ім'я Христа, деякі били себе в груди. По всіх було видно – що хвилини очікують чогось надзвичайного. Та ось співи замовкли, і над натовпом у ніші, утвореній на місці відбитої брили, з'явився знайомий Вініцію Крисп із обличчям ніби напівпритомним, блідим, фанатичним і суворим. Очі звернулися до нього, мов би в очікуванні слів розради та сподівання, він же перехрестивши всіх, Заговорив поспіхом, ледве не зриваючись на крик «Кайтеся у гріхах ваших, бо настав час Ось на місто лиходійстві розпусти Ось на новий Вавилон спустив Господь огонь нещемний Настав час суду, гніву та загибелі Господь передрів пришестя своє І скоро ви побачите його Але прийде вже не в образі агнця Який віддав свою кров за гріхи ваші але як грізний суддя, що в справедливості своїй скинев безодню грішників і невіруючих. Гори світові і гори грішникам, бо не буде вже для них милосердя. Бачу тебе, Ісусе, зірки спадають на землю дощем, сонце меркне, земля розверзає безодні свої, і мертві встають, а ти грядеш серед звуків трубних і сонмів ангельських. Серед громів і блискавок. Бачу і чую тебе, Ісусе. Тут замовк і, підвівши обличчя, здавалося, почав вглядатися в щось далеке і страшне. В цю мить у підземеллі почувся глухий гуркіт грому. Один, другий, десятий. Це в палаючому місті падали цілі вулиці згорілих будинків, але більшість християн визнала цей гурхіт за очевидного знаку, що грізний час настає. Бо віра в близькість другого пришестя Христа і в кінець світу була і так між ними розповсюджена. Тепер же зміцнила її пожежа міста. Тому страх Господній охопив натовп. Численні голоси почали повторювати «Судний день гряде!» Деякі затуляли обличчя, в руками переконані, що зараз трісне земля в основах своїх, і з надрії вийдуть нелюди пекельні, щоб терзати грішників. Одні благали, Ісусе, змилуйся, рятівнику наш, будь милосердним. Другі голосно каялися в гріхах, треті кидалися одне до одного в обійми, щоб в фатальної миті відчувати поряд близькі серця. Але були й такі, чиї обличчя, ніби на вершині блаженства, сповнені наземних усміхів, не виявляли тривоги. В кількох місцях розляглися голоси. Це люди в релігійному екстазі почали викрикувати незрозумілі слова невідомими мовами. Хто системного кутка печери заволав «Пробудись, хто спить!» Над усім панував голос Криспа. «Пильнуйте! Пильнуйте!» Часом одначе наставала тиша. Мов би всі, затумувавши подих, очікували того, що станеться. І тоді чути було далекий гуркіт від падіння зруйнованих вогнем кварталів, після якого знову звучали стогони, молитви, вигуки і заклики. «Рятівнику, змилуйся!» Іноді Крис поголосно промовляв – Зречіться благ земних, бо скоро не буде у вас землі під ногами. Зречіться земної любові, бо Господь знищить тих, які дужче, ніж його, люблять жінок і дітей. Горе тому, хто полюбив творіння дужче, ніж творця, горе багатим, горе лихварям, горе розпусникам, горе чоловікові, жінці і дітям. Зненацька сильніший од попередніх гуркіт з трусоновками наломню. Всі впали на землю, простягнувши руки хрестом, аби так, таким чином захиститися від злих духів. Настала тиша, в якій чути було тільки прискорене дихання та переляканий шепіт Ісусе, Ісусе, Ісусе, і те не де плач дітей. І зразу ж понад лежачим натопом, Чий спокійний голос промовив «Мир вам!» Це був голос апостола Петра, який щойно війшов до печери. Від звуків його слів страх миттю розвіявся, як минає страх у стада, коли з'являється пастух. Люди попідводилися землі, хто був ближче, тулилися до його колін, моби шукаючи в нього захисту. Він же простяг над ними руки і заговорив «Чому тривожитись у серцях ваших? Кому з вас відомо, що може його спіткати, поки не настав його час? Господь покарав вогнем Вавилон, але над вами, хто омитий хрещенням і чиї гріхи спокутувані кров'ю Агнця, буде милосердя його, і помрете з іменем його на вустах ваших. Мир вам!» Після грізних, немилосердних слів Криспа, слова Петра були бальзамом для присутніх. Замість страху Господнього душами оволоділа милість Божа. Людиці знайшли такого Христа, якого полюбили з оповідей апостольських. Тож не суддю невблаганного, а лагідного, терплячого агнця, милосердя якого у сто разів переважало злобу людську. Відчуття полегшення огорнуло все зібрання, та сподівання в поєднанні з вдячністю апостолові переповнили серця. Голоси з різних кутків озвалися «Ми, вівці твої, паси нас!» Ті, хто були ближче, мовили «Не покидай нас в лиху годину!» І припадали до його колін, а Вініцій, бачачи це, підійшов до апостола Схопив край його плаща і, схиливши голову, сказав «Порятуй мене, святий старче, я шукав її в диму пожежі і у натовпі людському, та ніде не міг знайти, але віру, що ти можеш повернути її мені. Сподівайся, – мовив, – і йди за мною. Розділ 46 Місто все ще горіло. Великий цирк лежав в руїнах. Далі в кварталах, які загорілися першими, цілі вулиці і завулки лежали в руїнах. Коли падав будинок, стовпи вогню здіймалися до самого неба. Вітер перемінився тепер і віяв страшенною силою з боку моря, несучи на целій, на ісквілін і на вімінал хвилі вогню, головешок та жарин. Подумали вже одначе і про порятунок. За наказом Тегеліна, що позавчора прибув із Анціє, заходилися зносити будинки на Ісквіліні, щоб вогонь, потрапивши на порожнє місце, згас сам по собі. Була це все-таки жалюгідна спроба, вжита для порятунку решти міста, бо про врятування того, що горіло, нічого було й думати. Належало при цьому подбати й про запобігання наслідкам лиха. А разом із Римом гинули незліченні багатства, гинуло все майно його мешканців. Так що навколо мурів бродили тепер сотні тисяч неімущих. Наступного дня голод почав дошкуляти цим натовпом людським, адже велетенські запаси продуктів, нагромаджені в місті, горіли разом з ним. У загальному сум'яті і розвалі ніхто досі не подумав, аби привезти нові. Тільки по прибутті Тегеліна було послано до Остії відповідні накази. Тим часом натовпи почали прибирати все загрозлишого вигляду. будинок біля півого акведуку, в якому тимчасово поселився Тегелін, обступили юрби жінок, які зранку до пізньої ночі кричали «Хліба і даху!» Марно преторіанці, викликані з великого табору між Соляною та Номинанською дорогами, намагалися підтримати хоча б якийсь лад. Тут і там чинили їм відкритий збройний опір. Іноді беззбройні гурти, вказуючи на палаюче місто, кричали «Вбивайте нас через цей вогонь!» Лаяли імператора, агустінянів, притуріанських солдатів, Обурення зростало з кожною годиною. Так, що Тегелін, поглядаючи вночі на тисячі вогнищ, розведених навколо міста, говорив собі, що то вогнища ворожого табору. За наказом його привезено, окрім борошна, якнайбільшу кількість спеченого хліба не лише з Остії, але й з усіх навколишніх міст і селищ. Та коли перші партії прибули на торгову пристань, Народ зламав ворота з боку Авентина і, як оком змигнути, розхапав увесь запас, скориставшись страшенним сум'яттям. При місячнім сяйві билися за хлібини, величезну кількість яких втоптано було в землю. Борошно з розірваних мішків вкрило, наче снігом, увесь простір від складів аж до лугів Друза та Германіка. І заворушення тривали, аж поки солдати оточивши всі будинки, почали розганяти натовпи за допомогою стріл та каміння. Ніколи від часу навали галів під проводом Брена не траплялося Риму такого лиха. Порівнювали з розпачу обидві пожежі. Але тоді лишився принаймні Капітолій. Нині ж і він оточений був зловісним вогняним вінцем. Мармур не горів у вогні, але ночами, коли вітер на мить розганяв язики полум'я, на горі видно було шеренги колон храму Юпітера, що розпечені, світилися рожево, наче вкриті жаром. Врешті, за часів Брена, мешканці Рима були дисципліновані, згуртовані, прихильні до свого міста і його вівтарів. Нині ж навколо мурів палаючого міста бродили різноманітні натовпи, Здебільшого із рабів і вільновідпущеників, свавільні, готові виступити під тиском злиднів проти влади та міста. Але самі масштаби пожежі, наповнюючи серця жахом, певною мірою знесилювали натовп. За пожежею могли прийти голод і хвороби. На довершення нещастя стояла страшенна липнева спека. Повітрям, розпеченим вогнем і сонцем неможливо було дихати. Ніч не лише не приносила полегшення, але була таким же пеклом. Вдень відкривався жахливий і зловісний краєвид. Всередині гігантське місто на горбах, перетворене на ревучий вулкан. Навколо ж, аж до Альбанських гір, неозоре, суцільне кочовище. Буде, намети. Курені, повози, тачки, ноші, ятки, вогнища – все це застелено димом, курявою, освітлене рудими променями сонця, що пробиваються крізь пожежу, наповнене гомоном, криком, погрозами, ненавистю і страхом. Велетенське збіговисько чоловіків, жінок і дітей. Серед квіритів – греки – Кудлаті, ясноокі люди півночі, африканці, Азіати, серед римських громадян, раби, вільновідпущеники, гладіатори, купці, ремісники, селяни і солдати, справжнє людське море, що оточувало вогняний острів. Найрізноманітніші вісті хвилювали це море, як вітер, морські хвилі. Були благополучні і неблагополучні. Балакали про незлічийні запаси зерна та одягу, що надійдуть на торгову пристань і роздаватимуться безкоштовно. Подейкували також, що за наказом імператора із провінцій Азії, Африки будуть вивезені всі багатства. Зібране в такий спосіб добро розподілять між мешканцями Риму. Так, Аби кожен міг собі вибудувати власний дім. Але ж одночасно поширювалися й такі новини: воду в водогонах отруєно, Нерон хоче знищити місто, вигубити мешканців до ноги, щоб потім перебратися до Греції чи Єгипту і звідти правити світом. Кожна чуток розходилася зі швидкістю блискавки, і кожна знаходила в натовпі, готових їй повірити збуджуючи спалахи сподівання або гніву, страху або люті. Врешті якась гарячка опанувала ці тисячі кочівників. Віра християн, що кінець світу через вогонь близький, поширювалася і між прихильниками язичницьких боїв. З кожним днем все більше. Серед хмар, освітлених місяцем, їм вважалися боги, які придивлялися до загибелі землі, до них простягали руки, благаючи про жалість або проклинаючи їх. Тим часом солдати при допомозі певної кількості мешканців продовжували руйнувати будинки на Есквіліні, на Целії, а також і на Затибрі, завдяки чому там вціліла значна частина будівель. Але в самому місті палали незлічені скарби, нагромаджені за не одне століття перемог, безцінні твори мистецтва, прекрасні храми та найдорожчі пам'ятки римської минувшини та римської слави. Передбачали, що з усього міста вціліє заледве кілька розташованих на околиці кварталів і що сотні тисяч людей залишаться без даху. Інші поширювали чутки, що солдати руйнують будинки не для придушення вогню, а для того, щоб нічого не залишалося від міста. Тигелін благав у кожному листі, щоб імператор приїхав і присутністю своєю заспокоїв зневірений народ. Одначе Нерон вирушив тільки тоді, коли полум'я охопило Домус Транзиторія і поспішав, аби не втратити часу, коли пожежа набере найбільшої сили».